Goeiedag maat kom ons gaan kyk vandag wat er pla het alles Egypte en die Faroe getref nadat hulle gewaier het om te luister na die boodskap van Yahweh wat hy gesteer het dier Moshe en Aaron. Moshe en Aaron het laas nog nog met die Faroe gaan praat en die Faroe wou nie luister nie. Toe het hulle nou maar weer gaan blijf tussen die broers en sisters daar so, met ander woorde, tussen al die ander Israelite. En aan die einde van twee jaar, het Yahweh weer een keer vir Moshe gestuur na Farouw toe en vir hom gesê, gaan sê vir hulle, dat hulle nou my volk moet laat trek. En Moshe het gegaan en by die huis van Farouw gekom, en hy het tot om die woorde van Jahwe wat om gestuur het, gespreek. Maar Faroe wou nie luister na die stem van Yahweh nie. En Yahweh het sy mag in Egypte oor Faroe en sy onderdane opgehef. En Elohim het Faroe en sy volk getref met groot en ernstige plaag. Nou weet jylle wat is een plaag, kinderkies? Een plaag is wanneer daar van iets, sy nou maar, soos volkies, so veel kom, dat hulle al die kossies oppik en een mens later aan so pla dat jy nie oordentelik kan leef nie, want hulle vlieg hier teen jou vast en dit gaan verskrikkelijk of soos wanneer daar een klomp springkane kom. Maar kom ons kyk wat het gebeur hier. Jawe het dier die hand van een aaron al die waters van Egypte in bloed verander met al hulle strome en riviere. Nou dit was baie erg maats. Weet jylle wat beteken dit as al die water in bloed verander het? Oh, dit is chaos! Wanneer een Egyptenaar gekom het om water te skep om te drink, as hy in die kruik kyk waaran hy geskep het, dan is al die water bloed. En die mens kan ons nou nie bloed drink nie, dit was verskrikkelijk. En wanneer hulle koos gemaakt het, dan verander die koos alles in bloed. O, oh, dit was verskrikkelijk, kan jylle dink hoe dors moest daar die mense gewees het? Daar is nie water nie, alles is net bloed. Maar dit is toen nou nie al nie, vader stuur toen nou nog ee plaag. Ja, en nou het hy veroorzaak dat al die waters paddas voortbring. En die paddas was tot in die huise van al die Egyptenare gewees. En wanneer die Egyptenare gekom het om water te drink, is hulle buike, met ander woorde hulle maag, gevul met paddas, en die paddas het in hulle maagies gedans, soos wat paddas dans, wanneer hulle in een rivier is, en al hulle drinkwater, en hulle kookwater, het verander in paddas, en ook wanneer hulle in hulle beddins gaan leid, het hulle sweet, wat hulle gesweet het, paddas laat uitproei. dit was verskrikkelijk, oor is net paddas, O, oh, die arme mense, maar hulle wou nie van Yahweh luister nie. Nou ja, dan moet hulle nou maar die straf vat. Hulle wou nie luister nie, toe kom die volgende plaag. En hierdie keer het Yahweh gestuur, het al die stof van daar die land met luise getref. Daar was verskrikkelijk baie, baie luise Die luise was ook in baie groot hoeveelhede in die vlees van die ademiet en dier. Met ander woorde, dit het op die mense se gesit en op die diere se liggame. Dit was verskriklik. En luise, soos julle weet, suig mos die bloed van die mense uit. Dit was seer en dit was klomp klomp seer plekkies op 'n mens se en dit hou net nie op nie. Die luise hou net aan en aan en aan op al die inwoners van Egypte, tot op die koning en die koning, ging net Yahweh die luise gesteer. Maar die mense wou nie luister nie. So, Yahweh het net aangehou, om nog een plaag te stuur. En Yahweh het allerhande soorte wilde weesens van die veld, Egypte ingestuur, en hylle het gekom en die hele Egypte vernietigd. Die mense en die diere en die bome en alle dinge wat in Egypte was, het hier die wille weesens vernietig. Nou mense, weet julle wat is een wilde weese? Een wilde wese is nie meer ‘n dier soos wat ons die diere ken nie, maar is nog nie een mens soos wat ons mense is nie. En Jawe het ook later giftige slange gesteer, hy het skerpioene gesteer, hy het muise gesteer, muishonde en brulpaddas, te same met ander wat in die stofkruip gesteer. Maar hy die mense vou nie luister nie. Hy het vliee gesteer, hy het perdebuie gesteer, vlooie, kevers en muggies, elke swerm volgens hulle soorte, En al die reptiele en die vlieende weesens volgens hulle soorte het na Egypte gekom. En die Egyptenare baie, baie smart aangedoen. Hulle was later aan so moedeloos, maar hulle luister nie. En die vloeie en die vlieie het in die oor en die oore van die Egyptenare gekom. Kan julle denk hoe sleg is dit wanneer daar goghuitjes in jou oog ingekom het? En mense, hierdie golgas hou net an en an en aan. dis nie net eniekie nie, dis hoop en hoop, dit was rechtig, baie, baie erg gewees, en wanneer die Egyptenare weggekryp het, as gevolg van hierdie klomp swerms, wat so op hulle afgevlieg het en hulle geplaat, het hulle hulle dure achter hulle toegesluid en vader Yahweh het dan 'n soort gees gestuur, wat in die see was, om al die geegyptenare nog te gaan lastigval, daar waar hulle wegkruid. Ja maats, hier die gees wat vader gesteer het, het op die dakke gegaan, en dan van die dakbalken en die bedekking afgesnui en oopgemaak, en dan het hy dier die dak al hier die dieren laat inkom, hier die peste en pla wat hulle nou so geplaai Daarna die swerms en die huise van die egyptenare gekom, en dit het woes gegaan. Dis nie teenstaande, met ander woorde, ten spuite van alles, wou die Egyptenare nie luister nie. Die faro het geweier om ons mense, die Israelite te laat trek. En vader Yahweh het nog steeds vir hulle kwaad gebly, omdat hulle nie wil luister nie. En toe stier Yahweh die pes Nou die pees is een soort siekte en sere wat op 'n mens kan kom en op die diere kan kom. En hy het hierdie pees gestuur en die pees het Egypte deertrek in die perde en die esels en die kamele en die beeskuddes en die skape tot in die mense het al hierdie sere gaan sit. So toe die Egyptenare vroeg in die ochend opgestaan het, om hulle vee te neem, om te laat wei in die velde, het hulle al hulle vee dood aangetreef. Die dieren het gesterf as gevolg van hierdie pes, hierdie siekte. Daar het 1 uit 10 van hierdie vee oorgeblij. Die rest het alles gevrek. Maar van al die dieren van die Israelite, het nie 1 dierkie iets oorgekom nie. Vader het ons mense beskermd teen hierdie peste. En toe het vader Yahweh weer een vierige ontsteking in die vlees van die Egyptenare gesteer, wat hulle velle somme laat oopbars het. En dit het een kwaai gejuk en al die Egyptenare veroorzaak, vanaf hulle voetsole tot by die kroontje op hulle koppe dit was baie erg, hulle het die heel tyd gekrap, en daar was baie putsere wat in hulle vlees uitgepop het, en alles het gevrot en gestink, maar ons Israelite het niks oorgekom nie, want hulle het geluister na wat vader gesê het, maar die Egyptenare wou nie luister nie, en daarom het hulle al hierdie sere gekry, hulle dieren het gevrek, ach, al hierdie dinge het gebeur, maar nou ja, Kom ons kyk wat het verder gebeur. Toe hulle nou nie wou luister nie, toestier vader, haal. Nou julle weet seker amal wat haal is. Nee, dit is wanneer die eis seke rone uit die wolke uitval. Ja, hulle het baie kwaai haal gestier, wat hulle wingerde geslaan het. Weet hulle wat is een winger? Een wingerd is een stikkie grond, waar daar baie druive bome geplant is nou die rechte woord vir druive bome is een wingerd, een preel nou ja daar waar die preele gestaan het al hierdie bome wat druive dra noem ons daar nou die wingerd en die haal het dit geslaan so dat het alles afgeval het en hulle vruchte bome gebreek het en dit het verdroog so dat hulle niks daarvan oorgaat het nie En elke groenplankie het verdroeg en tot niet gegaan, want hier die vermengde vier het samen die haal gekom. En daarom het die haal en vier alles verteer. So daar het nou nog samen die haal vier ook gekom. So as die haal nou nie iets afgeslaan het nie, dan het die vier dit stikkend gebrand, opgebrand tot as verbrand sekerlik ook is die mense en die dieren wat buiten was, met hierdie plaag getref. En daar is sommer dorpe vernietig. En ja, we het gestuur, en talloese springkane het volgende na Egypte toegekom. Die kezel, die salom, die gargol, die gagole, o, dat is vreselike name vir klompe springkane, maar al die soorte springkane wat daar was, het gekom, en hulle geplaag in Egypte. Ja, dit wat die haal en die vuur nie stik geslaan het, en verbrand het nie, dit het hierdie springkane afgevreet. Julle weet, want springkane hou van baie groen, sappige plaankies. Dan vreet hulle alles af tot op die grond. Maar toe word die Egyptenare baie blij, toe hulle al hierdie springkane sien. Want weet julle wat? Die Egyptenare het springkane geëet. Ja, het jy al die springkane geëet? Ek het nog nooit nie. Ek is nie van plan om een te eet nie, maar in elk geval, die Egyptenare het hulle geëet. Hulle is toen nou baie bly en hulle het toen nou hierdie springkane gevang en dit gesout en geëet. En ja, het een machtige wind van die see gesteer, wat al die springkane weggedryf het selfs daar die wat gesout was, en hulle het in die reedzee ingegaan. Nie een sprinkaan het oorgeblei, binnen die grense van Egypte nie. En Yahweh ja, het toe duisternis oor Egypte gesteer, so die hele aarde van Egypte en Patros vir drie da duister was. Daar was nie licht gewees nie, so dat die man nie eers sy hand kan sien, wanneer hy dit oplig om na sy mond toe te bring nie. Sjo, en in daardie tyd, het baie van die volk van Israel gesterf, wat wederstrewig was tegen Jave, en nie wou luister na Jave nie, en na Mooses en na Aaron nie. Nou, hoe kom het vader dit gedoen? Want vader Jave het vir Moshe en vir Aaron gesteer om met die mense te praat. En daar was nou nog van ons Israeliet mense wat nie wou luister nie, en ook mense wat nie wou gloe, dat vader hulle gesteer het nie. So hulle straf was toe nou gewees om te sterwe. En hulle wie gesê het, ons sal nie uit die Egypte trek nie, omdat ons sal omkom van die honger, ons sal doodgaan van die hongerte in die verlate woestijn, en hulle wou nie luister na die stem van Moshini, so hulle moes allemaal sterf. En toe vader die duisternis gesteer het, het het so vinnig oor die mense gekom, dat die ou wat gestaan het, het net al bly staan, want hy kon nie sien, waar hy gaan sit, as hy sou gesit het nie. So hy het geblij staan vir drie dae aan mekaar. En die ou wat bezig was om te sit, het net al bly sit vir drie dae aan mekaar. En die ou wat bly le het, moes net so bly le, anders het hy nie geseen wat rolle dalk woord oor iemand anders toe of rolle dalk iets die dood of niks nie. So, elke ou het daar geblij waar hy is vir drie volle da. En toe het die da van duisternis nou van donkerte ook verbygegaan en ja, we het vir Moshe en Aaron na die kinders van Israel toe teruggesteer en gesê, vier jylle feest en berei jylle pasga, want kyk, Ek kom in die middel van die nacht tussen al die Egyptenare en ek sal al hulle eerste kinders, met andere hulle oudste kinders, verdelg. Die beteken dat hulle sal doodgaan. Van die eersgeborene van een lammiekie tot die eersgeborene van 'n wille weese. En wanneer ek julle pas gaan sien dat julle doen hierdie feest wat ek vir julle gesê het om te doen, sal ek voorbij jylle gang. Soas jylle nie gehoorzaam is nie, gaan jylle oudste kinders ook sterwe. Maar as jylle vir my luister en doen wat ek sê, dan sal jylle kinders bly lewe. En die kinders van Israel het alles gedoen, wat vader Javie vir hulle gesê het, dier Moshe en Aaron, en hulle het die pas gaan gedoen. En dit het gebeur, dat in die middel van die nacht, Toe kom Jawe daar deur en hy trek deur die hele, hele land. En al die eersgebore kinders, al die oudste kinders van die Egyptenare, is met die dood getref, hulle is allemaal dood. Want Egyptenare hou nie pasga, soos ons Israelite nie. Maar al die kinders van die Israelite het bly lewe. want hylle het die pas gaan gedoen, net soos wat vader ons beveel het. En Faroe, die koning van Egypte, het opgestaan in die nacht, hy en al sy diensknechte en al die Egyptenare, en daar was een groot uitroep in Egypte daar die nacht, vreeslike vreselike geil, want daar was nie een huis, waar daar nie een lyk like in was nie, elke huis het een kind gehad wat doodgegaan het. Sien jylle maats, wat gebeur, as die mens nie luister na vader jywe nie? Jy gaan seerkry, want jy wil nie luister nie. Selfs die prente, die gelijkenisse wat hulle gemaakt het van hulle kinders wat in die muur uitgeker was, het van die groep muur afgeval en op die grond gelee. En selfs die beenderen van hulle kinders wat tevore gesterf het, en wat hulle in hulle huise begrawe het, is dier die honde van Egypte opgegrawe, in daar die nacht, en voor die Egyptenare gesleep, en voor hulle neergegooi, en al die Egyptenare het daar die bose ding gesien, wat skielik oor hulle gekom het, en al die Egyptenare het met een harde stem uitgeroep, en al die families van Egypte, het daar die nacht gehuil, hulle het geween, elke man vir sy sien, en elke man vir sy dochter, wat eersgeborenes was, waar die oudste kinders was, en die remoer in die gypte, is daar die nacht van ver af gehoor, en toe, kom Batia, die dochter van die vorige Faroe, die vorige koning, na Moshe toe, en sy sê toe vir Moshe, is dit nou die belooning, wat ek krij, vir al die goed wat ek aan jou gedoen het in die jare wat jy in my huis gebly het, in ons huis hier so by die konings, is dit nou wat jy vir ons gee? Is dit nou hier die boosheid? Is dit nou goed genoeg vir ons? En ek denk sy het Moeshe so piekie sleg laat voel, maar Moeshe het van beter geweet, want hy het geweet hoe kom hier die goed gebeur, en Moeshe sê toe vir haar, waarlik, 10 Pla, het jywe gebring oor die Egypte, het enige van hierdie elende jou getref, van enige van hulle, het een van hulle jou geraak, en sy sê toe, nee, daar het nie, en moes sê toe vir haar. Alhoewel jy die eerstgeborene van jou moeder is, juist die oudste kind, moes jy ook gesterf het, en jy het nie gesterf nie. Jy sal ook nie sterf nie en geen elende sal te midde van Egypte jou tref nie, omdat jy goed gedoen het teen oor my. En sy het toe gesê, Ai moesje, nou wat er wens is dit nou vir my, tot wat er voordeel is dit vir my, wanneer ek, die koning, my broer en sy hele huishouding, al sy onderdane en al sy mense in hierdie verskrikkelike elende sient, dat al hulle eersgebore kinders doodgegaan het, saam met al die eersgeborenes van die mense in Egypte. En Michée sê toe vir haar, Waarlik, jou broer en sy huishouding en die onderdane, die bediendes, die families van Egypte, niemand wou luister na die woorde van Jawe nie. Daarom het hier die verskrikkelike elende oor hulle gekomt. Faru, die koning van Egypte, het Moshe en Aaron en sommige van die kinders van Israel wat saam met hulle in daar die plek was, genader en hy het hulle gesmeek, kinders, hy het hulle gesmeek en gesê, Asseblief, sta net op en neem julle broer, al die kinders van Israel wat in die land is, met hulle skapen en hulle osse en alles wat aan hulle behoort dat hulle asseblief toch niks, maar niks achterlaat nie. Maar bid net vir my, tot jawe jylle, jylle hy. En Moshe sê toe vir Faroe, kyk, al is jy, jy moederse eersgebore kind, moet nie bang wees nie, want jy sal nie sterf nie, want jawe het beveel dat jy sal leef, so dat hy jy, sy groot mag kan wys. en sy sterk uitgestrekte arm. Met anner woorde, vader het vir hom gesê, ek sal nie laat jy sterf nie, maar, jy sal moet sien, met wat er god jy te doen het, dat ek een groot god is, die grootste wat daar is, want daar is niemand anders te behalwe ek wat die god is nie, en hoe sterk ek is, en hoe slim ek is. En Faroe het toe beveel, dat die kinders van Israel weggesteer moes word, en al die Egyptenare het hulle self, in hulle harte versterk om hulle te steer, want hulle het gesê, as hierdie mens in die gani, sal ons allemaal so waar sterf. En al die Egyptenare het die Israelite uitgestuur, met groot reikdom, skape en osse, en kostbare voorwerpe, volgens die eed van Yahweh tussen hom en ons vader Abraham. En die kinders van Israel het hulle vertrek in die nacht vertraag. En toe kom die Egyptenare na hulle toe in die nacht en sê vir hulle om te kom dat hulle moet uittrek. En die Israelite sê toe vir hulle, is ons miskien diewe dat ons in die nacht moet uittrek? Julle kan ons denk na mense, dat as iemand in die nacht weghaard loopt, dat hy iets moes gesteel het, of iets vreseliks moes gedoen het, dat hy die mens in die oog kan kyk, en tot ziens sê nie. Nee. Nou, dis hoe vandag hierdie Egyptenare wou hee, die Israelite moes weggaan. Maar hulle het besluit om te wag. Nou, volgende keer gaan ons verder praat, oor die uithoog uit Egypte. So jylle moet nou mooi blij, en denk een bykie oor al hierdie pla, wat Egypte getref het, hoor. Mooi blij,